היפופוטם! נפלאות הן דרכי הגורל, אך מי קבע שכך צריך להיות? תארו לעצמכם שכוכב קולנוע ידוע היה מחליט לשנות קריירה. איך הוא היה מתנהג? למשל, זוכרים את דארת' ויידר במלחמת הכוכבים? מה היה קורה אם במקום עריץ בן גלקטי הוא היה הולך לערוך סקרים בטלפון? אלו. הלו! אני מיטלסקר. אפשר לשאול שאלה? אמא בבית? אה, סוטר, משוגר! למה מנתקים לי ומה היה קורה אם איטי היה בסרטים למבוגרים בלבד? או, או, איטי. איתי! אי. איתי בלו ג'וב! איתי סאקוק! סאקוק! אההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההה היה כפר נסתר, שבו חיו יצורים כחולים קטנטנים קראו להם דרדסים הם היו טובי לב אך באולפן יושב לו גרגמלה מראיין הנורא רושם שאלות, מכין כרטיסיות! אני אראה להם את הכוסות שתייה שלהם! ואיתו עוזר ההפקה הנאמן שלו! לא! השבוע ראינו מחדש שבשוודיה שתי רכבות התעקשו! היום יש לנו עורכים רבים, ענת עצמאן בוא נמצאת! ומה היה קורה אם זאב רבע אח עובר לשחק את פופאי? אוהלו! תביא את הארד, אוהלו! מה קורה? יציאה חוץ האולים למרפזנע, מה קורה? איך? כנראה איפה אתרת?